Хапав, які траплялися під руку, надкушував, жував, не відчуваючи смаку і не дуже добираючи, де зимниці, де ранети, а де запашні антонівки. Одна жінка колись полюбила його по-справжньому, але він знехтував її любов'ю. Одружився ж випадково, давно збайдужили одне до одного і не розлучалися тільки тому, що знали, вдруге буде те ж саме. Багато людей мали його за розумного чоловіка, але друзів у нього не було. Та з ним не те, що дружити, а просто вести звичайні бесіди було важко. Про все мав свою думку і хоч не висловлював її прямо, розмова наштовхувалася на приховані пороги, корчаги, пригасала і починати її вдруге нікому не хотілося. Опріч того, не любив ні шахів, ні карт, ні футболу, і навіть коли при ньому сідали грати інші підлеглі, сердився. Читав популярні брошури і любив поговорити про квазери та пульсари, а ще більше про повені в Індії, обвали в Перу, землетруси в Океанії та про інші великі катаклізми, в яких гинуло багато людей, але які десь там далеко майже на одній паралелі з Помпеєю і Титаніком. А ще був скупий. Його очі засвічувалися по-справжньому радістю тільки тоді, коли десь за нього платили. Сам же платив рідко. Він із жінками знайомився тільки з такими, на яких не треба витрачатися. По-справжньому хвилювала його в житті кар'єра. Але для неї в нього не вистачало широти, Ризику легкості, хоч би чогось одного. У начальників викликав підозру, що підсидить. Підлеглі не висували самі. Критично поцінувати себе не вмів. І своє пониження сприймав, як підступи ратушного. Але був діяльний до ката. Умів вчасно підказати параграф для рішення. Умів висидіти в президії, з багатозначним виглядом найдовше засідання, вмів справити враження на свіжого чоловіка, умів довести до кінця задумане і мав ще чимало достоїнств. І ось тепер, як йому здавалося, настав його час. Треба тільки не впустити той останній шанс, який посилає доля. Розділ Восьмий. Валерій повернувся до села в Сутінках. Він не пішов додому до сісерки, а берегами обійшов колгоспне подвір'я, тулаї, дальній кут села. Стежкою піднявся до саду, що чорнів у пітьмі молодим листям, кинувши собі під ноги білу висільну срочку. Невидиме, недоступне ні зорові, ні мислі, там уже бояло нове життя. Валерій не думав про те. Він взагалі ні про що не думав. Бачив усе і не бачив нічого. А може нічого вже й не було? Ні, так і було. Воно просмоктувалося у мозок, у пори тіла, у серце, у вже недужу кров. І стулялося в дві половинки біло і чорно. Білу й чорну. Та мить, коли мозок відмовлявся вірити, Та приголомшлива страшна мить Залишилася позаду. Тепер перед ним прослалося щось сіре, однолике, Сповнене болю й німого крику. Точніше, там позаду була не мить, А чорна пасмуга, Чи чорна ущелина, Довжиною у півтори доби. Останній тиждень йому не здужалося. Частіше паморочилася голова. Дедалі більше почував кволість. Кілька разів засинав посеред дня, раз навіть за столом. А потім на тілі появилися якісь висипи. І він вирішив звернутися до лікаря. Чомусь посоромився звертатися в їхню сільську лікарню. Може, тому що там працювала Лінина мати? Поїхав у місто, у районну лікарню куди ходив до армії. Там йому зробили аналізи. Другого дня тільки-но переступив лікарняний поріг. Його перестріла молоденька, сміхотлива лаборантка Алла, котра брала в нього на аналіз кров і потягнула за собою. Я на вас чекала. Ходімте, зроблю повторний аналіз, а то в мене таке вийшло. Таке вийшло, засміялася вона, що мене вижнуть з роботи. 46 тисяч білокрівців проти чотирьох норми. Це було як постріл у темному коридорі впритул. Сміх лаборантки прокотився морозом по шкірі, і він так стиснув їй руку, що вона зойкнула, хоч і надала цьому стисканню зовсім іншого значення. Оця доба, доба чекання і була найстрашнішою. Марна боротьба надії і безнадії, самообману і страшної правди. Коли захворіла мама Валерій простодіював Усі доступні йому про цю хворобу книжки Знав її симптоми І її перебіг І все, що чекало Тепер на нього І все ж сподівався на помилку Лабораторної сестри Блукав по місту А думка мов обламане крило То болісно злітала То знову падала В безсиллі Другого дня, коли він переходив вулицю перед лікарнею, відчув, що в нього підломлюються ноги. Найстрашнішою була оця путь через дорогу, по сходах лікарні, по коридору до лабораторії. Він пішов просто туди. Алла втекла від нього поглядом і сказала, що аналізи передала лікарю. Нехай Валерій іде до нього. Валерій знав на своєму віку чимало лікарів. Колись довго хворіла мама І сам перехворів на всі дитячі хвороби Знав їх як людей особливих